Роберт Сільверберг ПАСАЖИРИ Від мене тепер залишилися самі шматки. Пласти пам'яті відірвалися і спливають, наче дріфуючі айсберги. Це завжди так, коли пасажир залишає тебе. Ніколи не знаєш, що робить твоє тіло, відібране у тебе. Нам залишаються лише сліди, відбитки, як пісок, що налипає на викинуту хвилею пляшку, як біль в ампутованій нозі. Я встаю, збираюся, волосся скуйовджене, я його зачісую. Обличчя набрякло від занадто короткого сну. В роті кисло. Він що, лайно їв моїм ротом? Мій пасажир. Міг. Вони все можуть. Настав ранок. Сірий, неясний ранок. Я дивлюся на нього, потім здригнувшись, затемняю вікно і тоді опиняюся віч навіч за сірим склом. В моїй кімнаті безлад. Тут була жінка. Попільнички повні. Покоперсавшись у недопалках, знаходжу деякі зі слідами помади. Була. Я торкаюся простерадла, ще тепле. Чужим теплом. Як довго це було? Я підняв слухавку і набрав центральний. Яке сьогодні число? Байдужий жіночий голос комп'ютера відповідає. П'ятниця, 4 грудня. Час. 9.51 Східного стандартного часу. Прогноз. Передбачається підвищення температури від 30 до 38. Сьогодні 31 градус. Вітер північний, 16 миль на годину. Ймовірність опадів невелика. Що порадите від похмілля? Дієта чи ліки? Що завгодно. З хвилину комп'ютер пережовує це. Потім вирішує зробити обидва варіанти. І вмикає мою кухню. Кран видає порцію холодного томатного соку. Шипить яєчня. З аптечки висувається флакончик рожевої рідини. Центральний комп'ютер завжди такий турботливий. Цікаво, а його пасажири захоплюють? Що вони при цьому відчувають? Звісно, набагато краще привласнити мільйон розумів комп'ютера, ніж стерчати тиждень у ненадійній, розбовтаній душі зношеної людської істоти. Центральний сказав 4 грудня. Значить пасажир не злазив з мене три доби. Я випиваю рожеву погань. І на намагаюся поритися в пам'яті, наче врані, що нагноїлася. Ранок вівторка я пам'ятаю. Робота йшла погано. Жодна програма не працювала правильно. Керуючий був роздратований. Пасажири сідлали його тричі за п'ять тижнів. І в результаті в його секторі безлад, а різдвяні преміальні накрилися. Хоча запромахи, що сталися через пасажирів, зараз не карають. Керуючий постійно відчував несправедливість і був несправедливим до нас. Час був поганий. Переглядали завдання, мудрували з програмами, десятки разів перевіряли базу. Нарешті ми отримали своє. Детальний прогноз зміни цін на деякі товари з лютого до квітня. О півдні ми мали зустрітися і обговорити, що в нас вийшло. Півдня вівторка я вже не пам'ятаю. Мабуть, тоді пасажир мене і захопив. Напевно, прямо на роботі. Швидше за все там, у залі, оздобленому червоним деревом. На конференції. Червоні здивовані обличчя навколо. Я кашляю. Я хитаюся. Я падаю з крісла. Вони сумно хитають головами. Ніхто не наближається до мене. Втручатися небезпечно. Коли пасажир сідлає людину... Є шанс, що другий пасажир десь поруч, поки що без тіла, і шукає кого б захопити. Тому мене стороняться. Я виходжу з будівлі. А потім? А що потім? Сидячи в своїй кімнаті, похмурим грудневим ранком, я жую свій омлет і намагаюся відновити три втрачені доби. Зрозуміло, це неможливо. У період захоплення свідомість працює. Але з відходом пасажира майже всі спогади теж зникають. Залишається лише мізерний осад. Жирна плівка слабких і неприємних спогадів. Захоплений одного разу, більше ніколи не буде таким, як раніше. Навіть якщо він не здатний в деталях пригадати все, що пережив, все одно воно його змінює. Я намагаюсь згадати. Жінка. Так. На недопалках помада. Отже, у моїй кімнаті займалися сексом. Молода, стара, блондинка, брюнетка. Все в тумані. Що виробляло моє відібране тіло? Форму я тримаю. У 38 років вистою трисета в теніс під літнім сонцем, перш ніж звалитися. Можу змусити жінку горіти так, як це властиво жінці. Не хвалюсь, просто констатую. Усі мають свої таланти, у мене вони такі. Але мені казали, що пасажири отримують особливе задоволення, перекручуючи наші найкращі якості. Тому я і думаю, чи міг мій пасажир насолоджуватися тим, що знайшов мені жінку, і змусив мене терпіти з нею крах за крахом. Від цієї думки мене нудить. Потроху зі свідомості зникає помутніння. Прописані центром ліки діють швидко. Я їм, голюся, стою під вібродушем, поки шкіра не стає чистою та пружною. Роблю зарядку. Цікаво, чи робив пасажир вправи моїм тілом, середу та четвер. Швидше за все – ні. Адже я все ближче до середнього віку. Тонус відновлюється важко. 20 разів торкаюся підлоги, ноги прямі. Роблю махи ногами. Тіло озивається. Так, наче над ним не знущалися останні три доби. Перша світла мить у моєму пробудженні. Відчути, як усе всередині оживає. Відчути, що є ще порох. Свіже повітря. Ось, що мені потрібно. Швидко одягаюся і виходжу. Дзвонити на роботу немає потреби. Там знають, що з полудня вівторка я був під пасажиром. Але що в п'ятницю в досвіта пасажир мене покинув, їм знати не обов'язково. Нехай у мене буде вихідний. Пройдусь міськими вулицями, розімну кінцівки. Відшкодую своєму тілу перенесену напругу. Я входжу до ліфту. До землі 50 поверхів. Виходжу в грудневу безрадість. Наді мною постають хмарочоси Нью-Йорка. Вулицею тече річка машин водії недбало плетуться один за одним невідомо коли захоплять водія найближчої машини а коли пасажир тебе сідлає на секунди порушується координація так ми втратили вже багато життів на вулицях та швидкісних шосе йду без особливої мети перетинаю 14ту вулицю рухаючись на північ слухаю потужний гуркіт електричних двигунів Руки в кишенях пальто. Я йду по переходу. Вона ближче до огорожі. Осідлана. Негритяночку відпускають, і вона падає, наче мішок, і вся тремтить, Потім схоплюється на ноги і тікає. Інша дівчина закушує довге пасмо блискучого волосся і починає його жувати. Потроху приходить до тями, наче одурманена. Я відводжу погляд. Не прийнято дивитися, як приходить до тями товариш по нещастю. Такою є мораль осідланих. У ці похмурі дні у нашого племені з'явилося багато нових звичаїв. Я пришвидчую крок. А куди я поспішаю? Вже пройдено більше милі. Я ніби рухаюся до його мети, ніби мій пасажир все ще ховається в моєму черепі, змушуючи мене. Але я знаю, що це не так. Принаймні у цей момент я вільний. А як у цьому переконатися? Когіто-ерго-сум більше не підходить. Ми продовжуємо думати, навіть коли нас сідлають. І продовжуємо жити в тихому розпачі. Не в змозі зупинити себе на шляху до невідомої мерзотності. Невідомо наскільки руйнівної. Я впевнений, що можу відрізнити, коли несу пасажира. А коли вільний? А може й ні. Може, мені дістався особливо диявольський пасажир, який мене взагалі не залишає, а просто ховається на якийсь час у мозку, даруючи мені ілюзію свободи і водночас потихеньку спрямовуючи мене до невідомої мети. Чи було в нас щось більше, ніж ілюзія свободи? Але це тривожна думка, що я можу бути захоплений і не знати цього. Мене пробиває під і зовсім не від ходьби. Стоп. Зупинися на цьому. Навіщо тобі йти далі? Ти на 42-й вулиці. Ось бібліотека. Тебе ніхто не штовхає далі. Чекай, кажу я собі. Відпочинь на сходах бібліотеки. Я сідаю на холодний камінь і кажу собі, що так вирішив сам. Але чи це так? Пасажири? З'явилися три роки тому. З того часу мене захоплювали п'ять разів. Наш світ став абсолютно іншим. Але ми пристосувалися до цього. Ми пристосувалися. У нас нова мораль. Життя продовжується. Уряд керує, законодавці засідають, біржа веде звичайні операції, а ми бачимо способи компенсувати наші втрати. Це єдиний спосіб. А що ми можемо зробити? Оплакувати поразку? Перед нами супротивник, з яким воювати неможливо. Найкраще, що ми можемо, це чинити опір терпінням. Ось ми й терпимо. Кам'яні сходи холодні. Мало хто в грудні так сидить. Я кажу собі, що пройшов стільки за власним бажанням, що зупинився за власним бажанням. Що зараз у моєму мозку немає жодного пасажира. Можливо, цілком можливо. Я не можу собі дозволити повірити в те, що я не вільний. Я розмірковую, чи може бути так, що пасажир ще й закодував мене. Дійти сюди, зупинитися тут. Це також можливо. Озираюся на інших, хто стоїть або йде сходами бібліотеки. Старий, порожні очі, сидить на складеній газеті. Хлопчик, років 13, глибоко дихає носом. Товста жінка. Невже всі вони захоплені? Схоже, довкола мене сьогодні просто рояться пасажири. Чим більше я дивлюся на осідланих, тим сильніше переконуюся, що принаймні зараз я вільний. В останнє, між захопленнями, я мав три місяці свободи. Кажуть, що декого взагалі не відпускають. Їхні тіла захоплюють постійно, і їм дістаються лише уривки свободи – день, тиждень, година. Нам так і не вдалося визначити, скільки пасажирів розташувалося в нашому світі – мільйон чи п'ять. Сіре небо кидає сніг. Центральний говорив, що ймовірність опадів невелика. Що вони цього ранку і комп'ютер захопили? Я бачу дівчину. Вона сидить по діагоналі від мене. Сходинок на п'ять вище. Сотною футів далі. Чорна спідниця, що піднялася вище колін, відкриває дуже гарні ноги. Вона молода. У неї каштанове волосся. Глибокого, насиченого відтінку. Очі світлі. На такій відстані мені важко розрізнити колір. Їй менше тридцяти. На ній темно-зелене пальто і пурпурова помада. Губи повні. Тонкий ніс з легкою горбинкою. Очі вміло нафарбовані. Я її знаю. Я провів три минулі ночі у своїй кімнаті з нею. Вона та сама. Осідлана вона прийшла до мене. Осідланий я з нею спав. У цьому я впевнений. Завіса в пам'яті привідкрилася. Я бачу її струнке тіло, голим, на моєму ліжку. Як я можу це пам'ятати? Занадто яскраво, щоб бути ілюзією. Ясно, що мені дозволено це пам'ятати, але з невідомих причин. Я пам'ятаю і більше. Я пам'ятаю, як вона тихо стогнала від насолоди. Я знаю, що моє тіло не зрадило мене в ці три ночі. І я виконав усі її бажання спогади про музику, запах юності від її волосся, шелест зимових дерев. Вона якось повернула мені час невинності, час, коли я був молодим, час вечірок, танців, тепла і таємниць. Тепер мене тягне до неї. Для таких речей також є етикет. Поганим смаком вважається чіплятися до тих, хто зустрівся тобі захопленим. Це не дає жодних переваг. Незнайомець є незнайомцем. Що б ви не робили і чого б не говорили під час вашого примусового з'єднання? І все одно мене тягне до неї. Навіщо оскверняти табу? Навіщо порушувати етикет? Я так ніколи не робив. Але зараз я встаю і йду з ходиною, на якій сидів, доки не опиняюся навпроти неї, підіймаю погляд. І вона несвідомо підгинає ноги, наче відчувши нескромність пози. З цього жесту я розумію, що і вона зараз вільна. Наші погляди зустрічаються. Вона має яскраво-зелені очі. Вона красива. І я знову не в пам'яті, в пошуках інших деталей. Я підіймаюся сходами, доки не встаю прямо перед нею. «Доброго дня», – кажу я. Вона байдуже озирається. Вона явно не впізнала мене. Очі в неї затьмарені, як буває в тих, кого щойно відпустив пасажир. Підібравши губи, вона дивиться на мене, поглядом який утримує на відстані. — Доброго дня, — відповідає вона сухо. — Не думаю, що я знаю вас. — Ні, ви не знаєте. Але я відчуваю, що вам зараз не хочеться бути на самоті. І мені теж. Я намагаюся усім своїм виглядом переконати її, що наміри у мене добрі. Який сніг? Можна знайти місце і потепліше. Мені хотілося б поговорити з вами. Про що? Ходімо кудись, і я вам скажу. Мене звуть Чарльз Рот. Хелен Мартін. Вона встає. Поки що вона не залишає своєї холодної відстороненості. Вона підозріла. Їй ніякого. Але принаймні вона готова йти зі мною. Гарна ознака. Зараз не занадто рано для міцних напоїв? Питаю я. Н не знаю. Я взагалі не знаю, котра година. Ще немає й дванадцятої. Байдуже, давайте вип'ємо. Каже вона, і ми посміхаємося. Ми заходимо до коктейль-бару на іншому боці вулиці. Сидячи вічнавіч у напівтемряві, ми потягуємо зі склянок. Вона дай Кірі, а я криваву Мері. Її трохи відпускає. Я ж запитую себе, що мені від неї потрібно. Її компанія в ліжку? Але це задоволення у мене вже було. Аж три ночі підряд. Хоча їй це невідомо. Можливо, щось інше? Але що? Очі у неї червоні. Ці три доби спати їй довелося небагато. Я кажу. Вам було дуже неприємно. Що? З пасажиром. По її обличчю пробігла судома. Звідки ви знаєте, що в мене був пасажир? Просто знаю. Про це не прийнято говорити. У мене широкі погляди. кажу я. Мій пасажир залишив мене десь вночі, а осідлали мене у середу вранці. Мій зник дві години тому. Її щоки рожевіють. Їй, очевидно, хочеться поговорити про це. Мене накрило ввечері в понеділок. У мене це вже в п'яте. У мене також. Ми крутимо в пальцях склянки. Розуміння наростає, майже без допомоги слів. Наше недавнє переживання з пасажиром зближує нас. Хоча Хелен не знає, наскільки близькі наші переживання. Ми розмовляємо. Вона художник. Оформляє вітрини. У неї маленька квартира, недалеко звідси. Я аналітик. Шукаю способи убезпечити бізнес від втрат. Відповідаю я. Вона посміхається. Зуби у неї бездоганні. Ми замовляємо ще. Тепер я переконаний, що це та сама дівчина, яка була у моїй кімнаті, поки я був захоплений. Зерно віри проростає в мені. Нас знову звів разом щасливий випадок після того, як ми розлучилися. Щастя і те, що вона втрималася в моїй пам'яті. Ми щось розділили, не знаю що, але щось хороше. Інакше як пояснити таку живу пам'ять? І тепер я хочу прийти до неї наяву, і хочу почати наші стосунки